Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim atad khalqihi wa arida nafsihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu sallam. Salamun ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ashabihi wa man tabi'ahu aimi tabi aqum bi ishi ila yamiti rabbi a'udhu bika min hamazati shayaatin wa a'udhu bika rabbi an subhanaka laa 'ilma lana illa ma'allam dana. innaka antal 'alimul hakim la haula wa la illa billahi'l-alim al aliyy al-'azim alla satiyatul kiram guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah jalla jalaluhu Ikhwat Al-Iman, Majlis Cahaya Hati Semoga semua hati kita diberi cahaya hidayah Allah Jala-jala Kembali kali ini Majlis Cahaya Hati bersama murabbi kita Ustaz Doktor Amir Faisal Fat. Kita membahas apa Doktor? InsyaAllah akan membahas surah al Insyirah. Membahas surah al Insyirah Surah yang ke-94 dalam Al-Quran Silakan di rumah, dimanapun buka Bersama kita surah Al-Insyirah, ay surah yang ke-94. 4. Qari Ustaz Mudiyadi, beliau dari Sudan kelahiran Indonesia. Beliau seorang hafid, hafal Al-Qur'an. Silakan ikhwah nikmati tadabbur Qur'an. A'udhu biLLahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alamnashrahlak sadrak, wa wadzala'ankuizrak, al-ladhi aqad Wa rafa'na laka dhikrak ma'al 'usri inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fa-nswande dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad Dan kami pun telah menurunkan beban darimu Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan Tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap Sadakallahulatih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa Alhamdulillah و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبد الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وباذن. بقوة الإيمان. Majlis Cahayaati Rahimakumullah. Di manapun anda berada, Surah Al-Inshirah yang barusan kita dengarkan bersama-sama intinya adalah sebuah pesan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di dalamnya banyak pembahasan yang detil. Ketika kita masuk kepada rahasia bahasa Karena memang Setiap kalimat dalam Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Seandainya kita diajak untuk mentetaburi Kata demi kata dalam surah ini Tak terhingga Sentuhan ke dalam jiwa kita Dan tak terhingga Indahnya Rangkaian kata-kata tersebut Karena yang berfirman adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha mengetahui, dan kita semua harus belajar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bekali kita akal yang terbatas. Maka tidak boleh manusia merasa independen dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengakui keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus tunduk, belajar, siap bertelaki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita baru paham sebuah ungkapan yang sangat terkenal dikatakan oleh Imam Al Ghazali ketika dia mengatakan bahawa Allah ilmu kalma ilmu itu seperti air fa inna la ya siru ilamakanin ali air itu tidak pernah mau mengalir ke tempat yang tinggi dia hanya mau mengalir ke tempat yang rendah maka siapa yang merendah di depan majlis ilmu dia ingin bertelaki Ilmu ilmu tersebut maka dia akan baru mendapatkan ilmu. Tetapi siapa yang merasa tinggi, merasa sudah cukup, merasa sudah hebat, dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Mengapa dikatakan bahawa surah ini merupakan pesan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan beberapa tanda dalam surah ini. Allah menyebutkan dalam surah ini ada kata kah, kamu berkali-kali, hampir setiap ayat, lakah, angka, wizroka, ini semua setiap kata kamu, kamu, kamu, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita perhatikan dalam surah ini secara zahir seakan-akan merupakan pesan yang mengalir. Dan memang Al-Qur'an punya tabiat yang ajaib, luar biasa. Kalau kita membacanya dari awal sampai akhir seperti sungai yang tanpa ada keterputusan. Kita diajak berenang-renang di atasnya. Tanpa merasa, tiba-tiba kita sudah dipindahkan ke dalam belahan yang lain, ke tempat yang lain. Dan itulah indahnya Al-Quran. Lain dengan buku-buku biasa. Buku-buku biasa ada bab, ada subjudul. Sehingga kita untuk pindah ke bab yang lain, harus membuka lembaran dan menyiapkan sebuah persiapan baru. Karena kita akan membahas tema yang baru lagi. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran mengajak kita pindah dari tempat ke tempat. Bahkan kita kadang-kadang diajak berjalan-jalan ke alam yang berbeda, alam akhirat. Lalu tiba-tiba kemudian dipindahkan ke alam yang berbeda lagi, alam dunia. Terus demikian tanpa terasa kita diajak melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya bisa mengatakan ketika itu subhanak la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha Suci Engkau ya Allah. Ternyata kami tidak punya ilmu apa-apa dan Engkau yang memiliki segala ilmu. Perhatikan. Mari kita masuk ke dalam surah ini. Ayat pertama Allah berpesan kepada Rasulullah SAW bahawa Allah telah membekali sebuah lapang dada. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala Mengingatkan Rasulullah bahwa Allah Subhanahuwataala telah membersihkan Rasulullah dari dosa. Yang ketiga, Allah membekali Rasulullah saw bahwa Allah telah mengangkat namanya. Yang keempat, Allah telah membekali Rasulullah saw sebuah semangat tidak berhenti untuk beramal. Dan yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala telah membekali Rasulullah SAW kesungguhan untuk mengisi waktu, jangan sampai sia-sia. Semua waktu adalah aman. Dan yang terakhir, yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala membekali Rasulullah SAW sebuah keikhlasan. Mari kita bahas satu persatu secara ringkas dalam pertemuan yang sangat singkat ini, ke enam bekal ini. Yang pertama, alam nashroh lakasad Seakan Allah mengatakan, lapangkan dadamu. Hidup penuh dengan ujian. Dunia penuh dengan masalah. Kalau ingin tidak punya masalah, mata surga. Karena di surga tidak ada masalah. Sedunia pasti kamu akan menghadapi masalah. Maka satu bekal yang harus kamu punya, lapangkan dadamu. Gajah yang besar, di lapangan yang luas, terasa kecil. Tapi tikus yang kecil, di kamar tidur kita yang sempit. Terasa besar Karenanya Orang yang berlapang dada Tidak akan pernah disibuk dengan Berbagai masalah apapun di dunia Sebesar apapun sebuah masalah yang dihadapi Ketika seseorang berlapang dada Maka dia Tidak akan pernah Merasa berat dengannya Ini bekal yang pertama Yang kedua Wawadukna angkawizrok Alladhi Angkawaduk dhohrok Kata alwizrok Bisa berarti beban. Tapi juga bisa berarti dosa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman. Wala taziru wa ziratu wizra ukhrah. Di sini bahawa. Di hari kiamat nanti. Tidak ada seorang menganggung dosa orang lain. Allah berpesan bahwa Syarat yang kedua. Untuk mampu mengaruhi kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Bersihkan dirimu dari dosa. Karena dosa seperti sebuah beban yang memberatkan punggung. Orang yang tadi malam habis mabok tidak akan bangun surat subuh. Orang yang tadi malam sibuk dengan berdansa di dugem tidak akan bangun surat tahajud. Karena beban di punggungnya berat. Digelayuti dosa-dosa tersebut. Bekal yang ketiga. Allah mengangkat nama. Wa na di sini Allah akan mengatakan bahwa Muhammad... Aku perkenalkan namamu, bahwa engkau hambaku. Setiap disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap adan disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap khutib di hari Jumat, setiap menyebut nama Allah, ashadu alla ilaha illallah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ashadu anna Muhammad Rasulullah. Di sini Allah seakan mengatakan bahawa perkenalkan dirimu sebagai orang baik. Karena orang yang baik, dikenal baik, dia akan dibuka pintu-pintu kebaikan. Syekhuna, Ustazuna Muhammad Arifin dikenal sebagai Ustaz. Maka dibuka pintu kebaikan. Setiap orang nelfon, pasti undangan ceramah, undangan ngisi pengajian. Tidak ada, ada orang undang ke tempat maksiat. Tidak berani. Kenapa? Ini orang baik. Maka orang yang kenal kebaikannya tidak akan diajak ke tempat-tempat maksiat maka di sini warafa'an lakadzikra berpikir orang kenal bahwa kamu orang baik kemudian bekal berikutnya kerja keras karena hidup akan terasa rezat, ketika seorang bekerja keras inilah makna ayat inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro al usr artinya berlalullah bercapek-capek yusr di antara maknanya kemudahan atau surga maka seorang dapat surga setelah berlalullah Seorang akan merasa nikmat surga kalau dia bercapek-capek, karenanya orang kafir, karena dia sudah terlanjur senang duluan, ketika nanti sampai di surga, ketika sampai di akhirat di tempat surga dia tidak mau. Kenapa? Aku sudah senang duluan. Begitulah mereka tidak pernah mau mendapatkan kesenangan karena mereka sudah senang duluan. Kemudian yang kelima yaitu isi waktu jangan sampai sia-sia. Faidah farouqta, fansop, faidah farouqta min amalin, min tuatim in sabbutatun ukhra setelah kamu selesai melakukan ketaatan segera isi ketaatan yang lain selesai baca quran berzikir selesai uh, salat bersedekah dan seterusnya jangan sampai ada waktu terbuang begitulah seorang mukmin kalau orang kafir mengatakan the time is money kita mengatakan the time is reward waktu adalah pahala kita selalu memburu jangan sampai ada waktu yang kosong kecuali kita isi pahala yang terakhir yang keenam adalah wa ila rabbika farruj satu kata Untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup ini Yaitu ikhlaskan semuanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena siapa yang memburu pujian orang Tidak akan pernah dia menemukan kebahagiaan Hanya satu dia dapat bahagia Ketika dia memburu Cinta Allah subhanahu wa ta'ala Dan memburu pahala darinya Allahu Akbar Tidak akan pernah bahagia Mereka yang memburu selain Allah Kebahagiaan kalau ia benar-benar memburu Allah dan ridahnya. Cari dunia ini, lelah. Tapi cari akhirat, walau lelah. Tapi sangat nikmat. Ruh yang nikmat, tidak terasa lelahnya jasad. Karena Allah jajikan dengan ridah dan surganya. Itulah yang buat hamba beriman. Mau berlelah-lelah dalam hidup sesaat di dunia ini. Malam ia bangun, baca Quran, istighfar waktu sahur, berjamaah di masjid, tidak keluar kecuali isyrak, nanti duha lagi, terjaga wudhu, cari rezeki yang halal, dapat nikmat, ia sedekahkan di jalan Allah, ia berbuat baik, rendah hati. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman. Hiasih hidup kami dengan kesenangan ibadah, amal saleh, kemudian akhlak, dakwah, dan muhasabah diri. Teruslah bimbing kami. Ikhwak. Terima kasih amal jariah. Dan ini bagian dari bekal hidup kita di akhirat nanti. Dan ini tugas hidup kita di dunia di antaranya bersedekah. Silakan hubungi Ahli Awaludin 0856-9010. 0856-9010 untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azzikra. Jazakumullah. Dr. Amir Faisal Fat terbatas waktu. Tapi kalau ingin ngaji terus Datang di sini. Insyaallah beliau rutin akan mengajar kita di sini. Makasih, Akhi Uji. Kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika, shadualla ilaihi laa antaastagfiruka wa atuub. Maafkan arifin